És dilluns 27 de gener i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us explicarem que un milió d'euros, això és el que costarà el pas de glòria per Palafrugell, ho expliquen Pau Lledó, regidor de serveis i mobilitat i l'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer. Música Posarem la mirada també en aquest informatiu en una activitat que tindrà lloc aquesta tarda a la Biblioteca de Palafrugell, La Susanna Ruiz, una de les coordinadores del Club Llegir i Teatre, ens porta aquesta informació. D'altra banda, la informació comarcal ens portarà a explicar els darrers preparatius de les diverses colles de Sant Feliu de Guíxols per al Carnaval del proper mes de febrer. Tornarem cap al nostre municipi per escoltar un fragment de la conversa que hem mantingut aquest matí amb Josep Salvatella, regidor del Museu del Sorú, al voltant del procés participatiu que ha engegat l'equipament cultural. D'altra banda, també us explicarem que l'Ajuntament de Palafrugell ha impulsat i coordinat el projecte de col·locació i seguiment de caixes niu per a ocells en diferents espais de l'àmbit urbat del municipi. I acabarem aquest informatiu d'avui amb una petita pinzellada del que podreu trobar els esports del punt i és que comentarem breument els resultats positius del Club Hockey Palafrugell i el Futbol Club Palafrugell. Iniciem aquest informatiu de Ràdio Palà-Frugell d'avui 27 de gener i ho farem com us hem avançat a l'hora del peix fregit i com també us acabem de dir en el sumari d'aquest informatiu escoltant les paraules que ens ha deixat la roda de premsa de balanç dels danys efectuats per Glòria pel temporal que va assolar la costa catalana i també que va tenir afectacions, òbviament, a Palafrugell la setmana passada durant quatre dies. Aquests danys, tot el que ha suposat glòria a Palafrugell ascendeix a un total d'un milió d'euros. Escoltem apaullador com fa balanç d'aquests danys que ha provocat el municipi, el terme municipal de Palafrugell, és a dir, el nucli urbà de Palafrugell i també els nuclis de platja de Calella, Llafranc i Tamariu. Bé, bon dia a tothom. Uh, gràcies per ser aquí avui a Llafranc. Uh, fem una roda de premsa explicar una mica uh, l'abast de tot plegat, uh, com actuarem i també el cost uh, en aquest sentit doncs, uh, dir-vos que el cost de tot plegat de les afectacions, dels danys materials que hi ha hagut en el terme municipal de Palafrugell uh, per tant, uh, el terme municipal de Farrugell que comprèn Calella, uh, Llefranc i Tamariu també és aproximat d'un milió d'euros serà el cost eh, pràcticament total i a partir d'aquí dir-vos doncs, una mica el balanç de danys que hi ja ha hagut en aquests tres nuclis, també a Palafrugell frugell que a Palà-Frugell doncs, per sort no han tingut tan significatius. Sí que és veritat que vam acordonar la zona del can d'en Prats per, per risc que pogués haver-hi una caiguda d'arbres, però que afortunadament no s'ha produït. Eh, que a l'illa de Palafrugell eh, va haver-hi diverses afectacions eh, a, a, a peu de platja, diguem-ne, que la passarel·la, per exemple, del Porbó eh, es, va veure, es va veure afectada. Uh, també hi ha hagut diversos desfalcaments de, de platja hi ha hagut molta pèrdua de sorra també tenim el cas, per exemple, del, del, que, del camí de ronda que s'ha vist afectat per un petit esboran però que no, actualment no hi ha perill tenim també el cas del golfet que l'accés a la platja s'ha doncs, vist envahit per unes quantes roques Uh, i en aquest sentit doncs, l'àrea de serveis uh, ja hi està treballant com en el, també en els altres nuclis. El cas de Tamariu ha sigut un cas doncs, que uh, hi ha hagut bastant amb el mat matament dels, dels negocis i privats que s'han vist doncs, amb aquest temporal Glòria, ha més una afectació bastant gran en els seus negocis, hi ha hagut una invasió, una invasió uh, bastant generalitzada del que era el passeig de, de Tamariu, malgrat doncs, si afortunadament no hi ha hagut una afectació d'endanys materials del passeig de Tamariu. Afortunadament, doncs, el passeig de Tamariu doncs, varen baixar-hi el dimecres, estava tot molt remogut, però després varen baixar-hi també amb l'alcalde i uns quants regidors i afortunadament doncs, podem parlar i podem copsar doncs, l'opinió dels, dels restauradors i de la gent del Consell de Tamariu vèiem que, que principalment el problema estava en aquest Negocis, i també dir-vos que la cala d'aigua dolça doncs, eh, no, ha tingut, eh, no ha tingut molt de problema, malgrat doncs, que, eh, ara en parlàvem, que l'escultura que hi ha a l'accés de la cala d'aigua dolça doncs, sí que, que s'ha trencat i l'haurem de restaurar. I la part doncs, més significativa, malauradament més significativa, ha sigut la part de Llafranc, Llafranc, doncs ja ho veieu aquí, ja hi ha hagut el, aquest esboranc en el Francesc, en el passeig francès de Blanes, és un esboranc doncs, que bé, doncs, eh, nosaltres pensàvem que, que no, no, en cap moment pensant que hi pogués haver aquest esboranc, ens varen trobar aquest esboranc el dimecres i és un esboranc, doncs que l'àrea d'obres eh, ja hi està treballant, estan fent, eh, intentant, doncs, fer el més aviat possible el projecte, coordinar-se, després això ho explicarà millor l'alcalde, i de tanys significatius a Llefranc, perdoneu, si sí que hi ha algunes passeres de la part nova del passeig, però dir-vos que la part nova del passeig no s'ha vist eminentment eh, afectada. Hi ha alguns problemes també en el port de Llefranc, que van encopsar també aquest de setmana, en unes quantes visites doncs, que van fer en eh, aquí a, la vila, a Llefranc, i a partir d'aquí, dir-vos doncs, eh, també com una data general que en el terme municipal de Palafrugell han caigut uns 100 arbres que ha gutuns cenabres. En aquí cal agrair moltíssim la feina i la diligència tant de la policia local com de l'àrea de serveis, que han estat en tot, de protecció civil també, que han estat en tot moment emetents atens per si aquests arbres eren propietat privada, de fer el requeriment de, de, de tallar aquests carrers on els arbres per la seva dimensió impedien el pas de cotxes i de vehicles, i en aquest sentit doncs cal agrair moltíssim a, bé, a, la, a les àrees corresponents que hagin treballat amb aquesta licència i professionalitat que sempre els caracteritza. I el que farem a partir d'ara, que aquesta és l'última qüestió, la última part, dir-vos com connectant una mica el anterior, ja les àrees de serveis i de policia i d'obres ja, ja hi estan treballant. De seguida que es va poder i que el temporal doncs, va baixar l'àrea de serveis eh, eh, ja, ja, estava, ja estava treballant en el tema de les sorres, sobretot que, doncs, que havia enviït com hem dit abans els passejos i l'àrea ja estava, ja estava treballant. Eh, a partir d'ara, doncs, també, ja us explicarà potser més l'alcalde, el tema del passeig eh, Francesc de Blanes doncs eh, doncs eh, haurem, de, haurem de posar uns quants esforços, és un projecte, vol una mica, una mica de, de temps, vol una mica de cura i per tant doncs, eh, doncs, tenim, hem de, de, de projectar-nos-on aquí. Eh, nosaltres també vam copsar que en el proper Consell de Nuclis que fem a l'Ajuntament de Palafrugell i que ho fem, i que ho fem sovint, eh, diverses vegades l'any, treballarem eh, juntament amb els Consells de Nuclis, per tant, que en aquestes, aquests temporals que cada vegada seran més freqüents i que per desgràcia doncs, donat a l'emergència climàtica cada vegada que tindrem més, eh, intentarem treballar per tal de minimitzar els danys d'aquests possibles temporals. I també dir-vos que la sorra, que mica mica doncs, ha anat eh, ha anat tornant pel procés natural doncs, de, doncs, de l'onatge i el procés natural del mar, la sorra sí que és veritat que ha anat tornant mica en mica, com per exemple pot ser a la platja de, del Canadell. Uh, però segurament ens donarem un mes de, de, perquè faci aquest procés natural però segurament necessitarem uh, des de l'Ajuntament doncs, haurem de treballar perquè la sorra torni en aquests llocs on doncs, uh, doncs, s'ha vist molt escapçada hem, hem, hem cursat per exemple que la platja del Pol Palagri per dir un exemple uh, un metre i mig de sorra um, se dut al març, se l'ha endut aquest temporal i això hem de fer un esforç necessari per tal de, doncs, doncs, bé, doncs que torni aquesta normalitat. Doncs Pau Lledó que ha explicat aquestes, aquest balanç, no? aquesta xifra de prop d'un milió d'euros que suposarà doncs, refer tots els danys provocats per Glòria. Bona part d'aquests danys doncs, han estat provocats a Allafranc. Doncs, nosaltres ja ho explicàvem la setmana passada que el nucli d'Allafranc era el més afectat pel temporal Glòria al terme municipal de Palau frugell I així ho ha explicat també Josep Piferrer, alcalde de la Vila, i és que, com podreu escoltar, detalla que el 80% d'aquests danys que s'han produït a Palafrugell recauen sobre Llafranc. Poca cosa més, perquè jo crec que ho he explicat tot. Una, el primer i el més important, no descartem que pugui sortir alguna altra desperfecta, malgrat això, perquè estem parlant de molts de quilòmetres de, de, de carrers i de vies, sobretot a les zones de la costanera, que la illa de Franquit Tamarieu, i que ens ha pogui sortir algun, algun altre imprevist de, de que no de que no, ara en aquest moment no ho tenim quantificat. La resta és o què ha dit el regidor i, i dir que eh, just quan hem, quan hem acabat ja de quantificar tot el que tenim ja i hem començat a treballar el que són les brigades aquest cap de setmana han estat treballant per intentar tenir els passejos una mica en dansa i que les reparacions tant de Calella com de Tamariu començaran ja, en canvi els del Passeig de Llafranc, aquí el Passeig de Blanes de Llafranc, aquest, eh, aquest serà més, més, més durarà més perquè s'ha de fer un projecte nou, s'ha de fer el mur nou, s'ha de fer un projecte nou, eh, s'ha de licitar i tota la història aquesta, que no és una cosa de venir aquí a, a fer a posar quatre terramiendos i i tenir-lo i tenir tot acabat, sinó que l'obra serà més complexa i ens acostarà més doncs, de, de poder fer. En aquests moments respecta al Passeig de delanes no podem quantificar quant de temps estarem per fer-ho. No, no, no, segurament que la setmana que veu o l'altra tindrem tota, tota una planificació de temps. però tot ens fa preveure de que aquest estiu no, tenir no podem tenir-lo en condicions degut a la magnitud de l'obra. Des més, ho ha dit el, ha dit el regidor i m'agradaria a mi tornar-ho a repetir l'agraïment a tots els serveis de, de l'Ajuntament i especialment a la policia que ha fet una feina impressionant durant tots aquests dies, sobretot eh, eh, amb el que ens preocupava més, ho deia el regidor, d'aquests 100 arbres a punt de caure, o que es preocupava més és la seguretat de la gent. Crec que doncs, en el terme de municipal de Palafrugell ho hem aconseguit, sobretot per les mesures aquestes que hem pogut prendre, que quan un mur o un un arbre estava a punt de caure, de seguida pogut ser-hi, de seguida hem pogut a coordenar i que ningú hagi pres mal. I llavors també per acabar per dir-se que l'Onco Lliga i altres associacions estan preparant per aquest propi de setmana una neteja dels, de, dels, de, de les plages. Aquest cap de setmana hi ha una de voluntaris que hi van anar-hi i que també hi serà. No és, no és greu com amb altres poblacions, que, que els el rius o les, o, les, o les rieres han portat molta brutícia, però malgrat això donc bueno, doncs una, una neteja, doncs, crec creiem doncs que acabarem de, de donar aquest perfil de, de, de, doncs, de més sostenibilitat en a les platges que fins ara no tenien. Quasi tot un... un... 800, sí, el 80%. La reparació d'això, eh, molt regidor d'Urbanisme, la reparació d'això irà a Costa de Nostra, el que passa que sí que Costa s'ha posat en contacte amb nosaltres de, de col·laboració. La reparació la farem nosaltres, segur, eh, amb la col·laboració. És veritat, no solament Costa, sinó Costa, eh, també des de, des del govern espanyol, eh, Generalitat, eh, Diputacions, tots s'han posat en contacte amb nosaltres. Avui aquest debatí ja hem passat la primera quantificació de danys mitjans eh, de gençant el Consell Comarcal, que serà que els gest gestionarà, val? el que passa que després veurem la quantitat de tot això que arriba. Tenint en compte que eh, les administracions, com més grans sigui, més uran de dividir, no? i llavors eh, no, no sabem de, de, aquesta, de, de, de tot el cost d'aquest milió, milió d'euros que han dit, de, quant, de, de quina serà l'ajuda que rebem en aquests moments, és impossible de poder-ho saber. Doncs els efectes del temporal Glòria que han estat explicats avui en paraules de l'alcalde Josep Piferrer i també del regidor de Serveis i Mobilitat, Pau Lladó i doncs destaquem eh, aquest milió d'euros al qual ascendeix totes les, tots els danys efectuats per la borrasca Glòria, que el 80% d'aquests danys doncs, han estat efectuats a Llafranc o millor dit que el 80% d'aquest doncs, milió d'euros recaurà sobre per refer doncs, el passeig francès de Blanes de Llafranc i també altres incidències que han tingut en aquest nucli de platja de palà i també doncs, que estan a l'espera doncs, de, de saber quina serà la quantitat final que des de l'Estat espanyol, també des de la Generalitat, Costes i la Diputació doncs, podran aportar per poder refer eh, aquest, eh, aquest passeig de Llafranc i també doncs, altres punts del municipi que s'han vist afectats per eh, la borrasca Glòria. De moment, però, això és una incòpia mixes sí que han mostrat doncs, la seva voluntat per a col·laborar-hi, però cada moment doncs, aquesta reparació de tot el que suposa el que ha suposat la Borrassca Glòria Palafrugell anirà a càrrec de l'Ajuntament de Palafrugell. També donc estarem atents am a quan es licita aquesta renovació del passeig Francesc de Blanes de Delafranc i també una altra dada que ens ha explicat Josep i Ferrer, donc és que no són optimistes per, en el sentit doncs, que aquest passeig estigui refet estigui renovat de cara a la temporada d'estiu 2020 per tant, doncs, són moltes encara les incògnites que cauen sobre aquest pas de glòria per Palafrugell també fins i tot Josep Piferrer no descartava que en els propers dies en les propers setmanes hi hagués alguna altra afectació eh, arran doncs, de, de, de, de desperfectes que s'hagin pogut causar eh, aquest temporal que va passar per casa nostra seguirem informant doncs de tot allò que succeeixi al voltant d'aquestes informacions en aquesta sintonia i també a Ràdio Palafrugell hoje Canviem radicalment de tema, seguim però informacions relacionades amb el nostre municipi i ara ho farem per posar la mirada en una activitat que tindrà lloc aquesta tarda a les 7 a la Biblioteca de Palafrugell i és el Club Llegir al Teatre Europa Vull de Jordi Oriol. La Susana Ruiz, una de les dues coordinadores d'aquesta activitat que organitza la Biblioteca de Palafrugell, ens dona els detalls d'aquesta activitat. Bon dia, Susana. Bon dia.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 un muntatge lingüísticament sorprenent a partir del mite d'Europa i de la seva ebullició actual. Us esperem a tots i totes aquest dilluns a les 7 de la tarda a la Sala Polivalent. No hi falteu. Doncs aquesta activitat, coordinada per la Susana i també per la Montse Parra, és a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Palafrugell en la Sala Polivalent, com deia la Susana. Per tant, doncs, no us perdeu aquesta nova entrega del Club Llegir al Teatre. Un ara per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui, dilluns 27 de gener, que ens portarà fins a Sant Feliu de Guíxols i és que quan només falta un mes per carnaval a la nau de les carrosses de Sant Feliu de Guíxols ja es veu com la gent de les colles treballa per enllestir els últims detalls. Amb la mirada fixada en la primera rua ara ja només falta polir les figures i acabar de recobrir-les amb els materials que aniran a la superfície i que hauran de resistir durant totes les rues. En els casos en què es competeix per fer la millor carrossa el temps és or i la dedicació ja va començar des de fa molts mesos. Per la seva part, la colla dels esventats han creat una figura legendària. Els ucaxungus han preparat un gat gegant amb una estructura de ferro que estarà recobert per guix i només falten els últims retocs, segons expliquen els companys de televisió de Costa Brava. Com sempre, el carnaval agraeix la feina dels carrosaires sense els quals l'estètica de la festa no seria la mateixa. Així doncs, ara només falta esperar unes quantes setmanes per veure el resultat final des de Sant Feliu de Guixols, on doncs, ja fa unes quantes setmanes que treballen per ultimar els detalls d'aquest carnaval 2020. I tornem ara cap a casa nostra després d'aquesta visita breu per la Vila Ganxona de Sant Feliu de Guíxols. i a continuació doncs, us oferirem un fragment de l'entrevista que hem mantingut aquest matí amb Josep Salvatella regidor del Museu del Suro i és que des del Museu del Surodons, com ja sabeu, tenen en marxa un procés participatiu per tal de saber l'opinió de tots els palafrugillencs i palafrugillenques i els usuaris del Museu del Suro per tal de saber cap on ha de caminar aquest equipament cultural ara que aquest any ens doncs un període important com és el de la implantació de la primera fase de la museografia. Us, us deixem amb aquest fragment de la conversa que podreu recuperar també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 com pot traslladar la gent a aquest pensament o aquesta visió de futur que pot tenir sobre el Museu del Suro, ens recomenta que és una enquesta, no sé si dóna marge doncs per que la gent també pugui portar el seu granet de sorra, o són preguntes molt tancades? No, són preguntes... Bé, primer, diguem-ne, has de fer un mínim d'identificació, que és bàsicament l'adreça electrònica, l'edat i, bé, d'això, o si ets home o dona, o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 Mm, no ens hi hem de dormir, però eh, d'això, tenim marge per poder, per poder fer doncs, ja dic, dintre d'aquest primer semestre eh, Hem parlat d'aquest procés participatiu de, del museu eh, Hem explicat doncs, les preguntes que, que podeu respondre, que són àmplies Hem de preguntar fins quan pot participar la gent i, i com pot fer-ho Uh, a veure, en principi és fins a final d'aquest mes, el que passa que ens hem plantejat allargar-ho, uh, segurament doncs, uh, ho allargarem, mm. uh, doncs, tota aquesta renovació que representarà el, el nou projecte museogràfic, uh, si vol donar un impuls, i és per allò que ha de servir aquesta, uh, aquesta enquesta, aquesta, uh, aquest procés participatiu.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 d'un projecte multiparticipatiu que pretén conscienciar i implicar els infants i els joves de Palafrugell en el camp de la ciència ciutadana. Els alumnes de la Fundació 3 que han estat els responsables de la construcció de les caixes niu mitjançant la reutilització de palets de fust. En total han construït 20 caixes per a mallarengues i pardals, dues per a ratpenats i una de mussol comú. Durant aquestes setmanes s'estan col·locant les caixes en alguns espais verds municipals i en centres educatius de Palafrugell, concretament a les escoles Josep Barceló i Mates Pivert i Torres i Jonama i els instituts vaigen pordar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 I arribem a la part final d'aquest informatiu d'avui, dilluns 27 de gener, i ho farem fent una petita pinzellada del que podreu seguir a continuació, que són els esports. Nosaltres eh, avui doncs us oferim un petit repàs del que ha estat aquest cap de setmana esportiu, centrant la mirada en dos resultats positius que van eh, obtenir dos equips de Palafrugell. En aquest cas, parlem del Club Hockey Palafrugell i del Futbol Club Palafrugell. Comencem per l'hoquei que es va jugar dissabte a les 8, com sempre que juguen a casa com a locals, doncs el partit el va poder també seguir a través de la sintonia de Ràdio Palafrugell i va poder seguir la victòria per 3 a 1 de l'equip de Xavier García Balda. Una victòria que es va consolidar sobretot a la primera part amb un bon joc i és que per Xavier García Balda els primers 25 minuts de l'altre dia contra el club Patí Taradell han estat un dels primers, ha estat una de la millor primera part de tota la temporada. La primera jo penso que hem jugat molt bé, potser de les millors primeres parts que hem fet. Ens sigut molt ràpids, el ritme era molt alt i ens anàvem al marcador amb un, un 2-0, ja sembla la volta directa que, que ens anaven clavada... Doncs com us dèiem, la mitja part es va, es va arribar al descans amb 2 a 1, els gols palafruigellencs van ser obra de Rubén Ruiz i Ferran Garcia i el gol de l'equip visitant va ser obra de Dani Rodríguez a poc més de mig minut per al descans. La segona part va contrastar de la primera, després del ritme electricitzant del primer temps la segona meitat va ser més pausada els taradellencs, de fet, van tenir l'oportunitat d'empatar el maig fruit d'una falta directa després que el palafruigellencs ell acumulés 10 faltes el porter lino però va posar el cadenat a la porteria i no va permetre que cap bola toqués l'interior de la xarxa finalment el cinquè triomf blanquinegre en aquesta temporada a l'Hockey League es va certificar com no podia ser d'una altra manera amb un gol de Ferran Garcia, el màxim golejador Palafrugellenc va tancar el partit amb un gol de falta directa a 6 minuts pel final. Gràcies a aquesta victòria el club hoquei Palafrugell es consolida mitja taula en desena posició amb 18 punts per Garcia Balda aquest era un partit en el que s'havia d'aconseguir puntuar atès que s'enfrontaven a un rival de la seva lliga Ens fem un far de parlar de, de que aquesta lliga és la nostra, la dels de, equips de baix, per tant avui era un dia de, per donar un cop de punt i dir escolta, si realment és la nostra tiraven davant. tirar endavant no? som conscients que quan vénen a l'ICEU als Barça-Reus és molt difícil, li donem la cara... Però en partits d'avui no és un programa de donar la cara si no és un programa de puntuar. Podeu escoltar la conversa íntegra que Jordi Badosa va mantenir amb Xavier García Balda properament en els esports del punt amb en Rafael Corbí. Només dir-vos al voltant de l'hoquei que el, el Club Hoquei Palafrugell tindrà el proper partit aquest proper dimarts. Per tant, demà mateix a les 9 del vespre on disputarà el partit suspès la setmana passada a causa del temporal Glòria contra el Girona Club Hoquei a Terres Gironines. I d'altra banda, doncs, també us hem d'explicar una molt bona victòria en aquest cas de futbol i és que el futbol club Palafrugell es va poder imposar contra la Tordera el líder del grup 16 de tercera catalana eh, per 4-0 un bon resultat el que va aconseguir l'equip Palafrugellenc i un partit doncs, que també va poder seguir per la sintonia del 107.8 de la FM amb la narracions de l'Alba Cabrera com us dèiem, doncs el club Palafrugell es va poder imposar per 4-0 contra el líder de la categoria. A la primera part, Badré va avançar al minut 32 a l'equip Blanquinegre i ja a la segona part, el Palafrugell es va donar un festival de gols. Al minut 59, Xavi Mora posava, encarrilava la victòria per l'equip Blanquinegre i ja les acaballes del partit, amb la tordera volcada doncs, a l'atac, Badré, novament, i Xavi Mora de nou van poder tancar aquest magnífic resultat per 4 a 0 contra el líder de la categoria, com dèiem. Ara el Palafrugell doncs després d'aquest bon resultat contra la Tordera es consolida la segona posició en aquest cas però retalla diferències amb el líder a 7 punts es troba la Tordera el Calaguidor persegueix el Palafrugell amb 35 punts a 2 menys que l'equip de casa nostra i ja en quarta posició trobem el Calonja amb 34 punts per la seva banda la Sauleda doncs hem de dir que va patir una dolorosa derrota contra l'esporting Vidrenca per dos a sis a casa. Escoltarem més detalls, més protagonistes d'aquests dos partits i de futbol. A continuació, amb en Rafel Corbí, els esports del punt. I fins aquí, amb aquest apunt esportiu hem tancat avui l'informatiu de ràdio Palafrugell d'aquest dilluns ens ha estat impossible contactar amb Josep Pasqual de l'Observatori de l'Estartit i com és habitual doncs tancaríem la primera part amb la informació meteorològica però avui no hem pogut posar-nos en contacte amb ell, ho intentarem demà per saber doncs aquesta previsió meteorològica per aquests primers dies d'aquesta setmana i nosaltres us recordem que tota la informació a continuació passa per